صبا بروتيري رجيمتا لدن كنتم وكفوتن انا الرسول صلى الله عليه وسلم اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول اشهد ان لا اله الا الله وروا تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا التقوى حق تقواته ولا تموتن إلا وأنتم السنون يا أيها الناس التقوى التقوى الذي خلقكم من نفس الواحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا هالذي تساءلون بهم والأرحاب هو كان عليكم رقيبا <تصفيق> يا <تصفيق> أيها الذين أموا اتقوا وقولوا قولا سبيدا يسلح لكم أعمالكم ويوفر لكم قلوبكم وما يتعي الله ورسوله فقالفاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسبق الحديث شكاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشهد أمور مكتسادنا وكل محتشم بداع Kako te pađemo su kazali selefi kada se sudari ljubav prema šehu i prema delilu prevlada mi ljubav prema delilu a i dalje shehova šara mi smo ehlo delil šta se ti uradio za islam dine će ovo i dati baš Сважда. Искренне с нас возносим ева весенка. Какой небывалый чистый самолётский. В нём и самый сочный. А потом и جديد. Anturid khair. Посипьте нас www.touchalta.touchta.com. Sobakul. Biersobakul. Наклоко неко смета. Dobiche fest. Zdravo khe. Ciklus predavanja sa zimskog seminara Božim 2012 pod nazivom Šta si ti uradio za Islava? Gosti seminara Brat Aboumina Brat Nosret Brat Hatab Organizator i domaćin Brat Bilal Šta si ti uradio za Islava? Baili u da' ote' lina Vajšu rud dina jameelan Jalla išra Ljudi sjedili i učili. E imaju za Allahu tebare kaj otala pomoć. A vidite kakav narod imamo. Da nekada se neki ljudi ponašaju ko karavlasi nekakvi. Da jednostavno, da i eritira kad te vidi kao musliman. Da si go prošao kroz grupu možda bi aplauz dobio. Ali dođeš kao musliman i vidiš samo se ljudi ko ne smije naglas da se izjasni onda se dira laktom. vidi i kao od sad baš šir. Zato kaže da će u ovoj prilike ta nekakva podjela i zato mi hoćemo uz Allahom pomoći da se, da znači suočimo sa svim ovim segmentima. Da učimo, da vazimo i da držimo hudu. Vazovi, oni, oni shodno, shodno povod. I, I dobro je, da je znači, nimo džume da, da bude, znači, par jedno, par jednu, dva, tri puta, još srednično, neki vaz. Neki vaz. Ja posle ja nekog, nekog namaza, ja, namaz. ja nakon nekimu nasabim, akika, ženitba, dženaza, dženaza. desilo se ovo, desilo se ono. Islamski susreti, dužem dvihiljade dane, šta se ti poradio za Islam? on da i tu znači obraćanje referat u obraćanju referatu jel tako nema to nekakvog smijavanja nema tu zbivanja šale Nema tu, znači, ovaj, nekakve neozpiljnosti, a pogotovo kada uh, gledamo sunnet poslanika, sallallahu i vešaleme, vidjet ćemo da se poslanik je sam tako, znači, obhodio u hudbama i povisio bi svoj glas, da bi mu se ove vene ovdje natrezale i bile, znači, jako upečatljive. To je serbični vaz, serbično obraćanje. To je jednostavno, znači, Analiza sedam dana šta se je desilo. Primjećeni određeni promašaj u džematu. Svjetski događaj ili događaj u okruženju. Problemi u džematu. Ljudi otprilike u gapletu malo se umorli, zaspali. Pa i treba hutba da ih probudi. I zato hutba ima poseban svoj beričet. Što se ne može nikako znači ravnjati sa bilo kakvim predavanjima. Pogotovo kada Hatid svati svoju ulogu. Da ima ljude koji su, znači, umolni od života, od grijeha, u okruženju, opterećeni raznim zabudama i tako dalje. A vi znate i od te psihologije da čovjek, kada govori povišenim tonom, uspije jednostavno da barata situaciju. Da se svi ostali govorovi nekako stišaju. Pa zato i na ovim prostorima su hutbe preslikane, iz crkvi, pa ćete vidjeti da ovaj dobar dio bosanskih hatiba imama, kao da obavlja nisu uspavat ljude, jel tako, otjevat im na ovoj stepenci, ovo, na drugoj, ono, okren se tamo, okren se vamo, nikad početi, i onda poštovani džemate, pošto je danas uh, jako zima, imamo zvate hida, imamo neke druge obaveze danas nećemo dulj, sutra je vruće prekost, traje pijaca uvijek nešto ima je tako? i onda on pjeva, gleda u jednu čošu džamije tamo oje amuat spavaju dole meiti samo i treba ogasuti i jednostavno ovaj to ne ostavlja traga znači vajz u jednoj dolini njegovi moridi u drugoj dolini i zato ti vidiš godinama se vazi. Ko znaš čovjek kad dođe na jednu hudbu kaže gotovo ja ovdje sam dolazio. Zašto? Zato što jednostavno ga protresuje on sebi dođi. Malo prijeram je brat pričao u hođa koji se pokreju nošao te obi. U se tamo pozouga da bude hatim neki bosanski džema, sad nisu oni gledali vjerovatno vidli kako izgleda. I oni žule da on dođe i tako, dadi. i kad je došao, još poneseći neseci, ne paši mu jedna medija na glavu, ne mene mu stati. O, on hoće vakavu dizajna. I, ovaj, nije dugo tu ostao, uglavnom su rekli, dobra ti je hudba, ali, znači, ta brada i to, kaj, pepačeš nam djeca, on sjeti, kaj, pa djeda brasa, ne prepada djeca, izvišnjeni znači tip izmišljena pogledajmo samo izgleda ulazi kroz dimnjake kroz prozore na, na, na, na stefence nekakvi ovaj tako da znači hudba treba da postane da, znači, postigne svoj efekat i zato je ovaj Allah Đelešanu i svoje mudrosti zamijenuo petkom podne sa džumom I učinio da taj namaz koji će biti prijetkom bude dva reke Ata Patsa. A akcenat se stavlja na šta na? Na hutvu. Pa je došlo u rivajetima da čovjek ne smije šaretom da nekme kaže naprijed nazad tamo sjedi, ustani gubi znači dijelove potpunog hajrata koga može pobrati nači džumov. Čak da glasno ono što je kod nas poslao, imam kaže Allah da pomođe islam s manim i Amin. I to ima prigovora ulučenjaka da to treba biti u sebi. Znači maksimala koncentracija. Čak kod Buhari ima poglavlje gledanje u imama dok je na mimberu. Listajte pa šta naći. Zašto? Jer ti kad sve gledaš među noge, kad gledaš negdje tamo vamu, tebi odeše misli. Međutim, ti ga gledaš čovjeka u njegove oči, on govori, ja to je hitabet? Mohalpeba je, znači, obraćam ti se i ti me slušaš. Pažljivo gledaš u mene, šta ti sada govorim? Pa samo to gledanje, znači, ovaj, u imama, posljednje neke, znači, stavlja koristi. I on dobije, znači, inspiraciju da vidi da smo živi zla ljudi, nači, omi nisu meiti. Broj dva znači, kao sam ja ovaj, za Bajramsku hudbu ja se razvazio, braća me gledaju, ali ja prije Bajramske hudbe i objašnjavao kako se tlanja Bajram i sebi da malo ponovim a i braća da se posjete i ja opet zaboravim na drugom rekaotu one teg vire i sad braća gledaju u mene, ali on se bore sam sa sebom, šta im je Bajram namazo, je li namaz ispravan I ja sam se svojim sa hudbe i nekoliko braće, kaj, šest zaboravio si tek vire. Znači, oni su, braće se obteresili, zato je dobro poznavati tropis Šta? Znači, ako smo šta i zaostali, a to je pars. Onda se to reaguje bez toga da se čeka da ti sviđaš da sam imberan. I šta da ja nešto kažem, ružu na Allahu vjeru. Oćemo čekati da ja sve to kažem. Pa završi se hudba, pa da me onda kulturo vodiš negdje učiš. I odmah ustejiš. Đojeo je خطاب обраćanje, niti se obraćaš. Ovo slago ti usne, kaj laže ljudi ovaj čovjek. Sjedeš dole. Priče on da iznestega, iznestega. Da noste mene, neće biti boraš istinu kaže. Zato znači od hudbe je da ona bude znači da se khudba skoncentriše u probleme da se znači na početku počne sa hudbom alhađe u kojoj se znači jednostavno smiruju srca i duše a onda kada se kaže emma ba'd onda se pošelje poruka i u hudbi nema znači zasmijavanje ljudi ovo što ima u vazojima to ima mjesta zato što u vazojima ljudi su umorni od poslova jednostavno Znači ako vi samo galamio, galamio, galamio, galamio na njini, ovaj znači duša oseća nekakvo nekakvo trečeni. Pa nekada čovek za galami, pa nekada stiša ton, pa nekada kaže nešto onako što je turfe, nešto lijepo. ovaj što može zasmijati ljude, ali, ali nije se znači ovaj reklo neva istina. To ne smeta inshallah. Ovaj. Oto ćemo malo kasni. I zato kaže Hatib treba da znači bude postojan, čak ima mišljenja da Hatib treba da se popne na hudbu na oružan. Šta ćete mu od sad? Pogotovo to Hanefi je zagovariv, da Hatib izaže sa sabljom... <laughs> I da je sadije pored sebe god od sjedi i onda kad ustane i kad kaže ono Ashhadu an la ilaha illa Allah i ashhadu anna Jer sa šehadet ne može brant nisa sačiniti s ovim. Jel? Tako da ovaj khatib znači to je velika institucija izbog toga khatibora biti znači jednostavno čovjek koji će ko sebe Klanjati džanazu svoj tren. I nekakvom sad izgubljen, zbunjen, mijenja boje, sad žuta, sad crvena, sad zelena. Ne, ne. Da se jednostavno, znači, oslobodi svega toga, a to dolazi i vremeno, miša Allah, jednostavno. Pogotovo dolazi ako čovjek zaista, znači, ono što osjeća, da kaže to iskreno, Allah će ga počasti brzo, da se oslobodi toga. Mi ćemo u praktičnom našem dijelu imati oko Bog da, da se ljudi penju ovdje i odabrat žiri tim, znači ljudi koji da kažemo ovaj. imaju malo iskustva o tome pa ćemo se ocenjivati. Znači jednostavno ovaj, da znači, tvorimo jednu natječajnu atmosferu da bi svako od nas trebao biti sposoban uz Allahovu pomoć da se može obratiti ljudima da može govoriti bismi din. Poštujući svoje malo, znači, nezavidno znanje, i da ne kaže ljude, ovo sad zbliži kako što je ja postao šef u islam, ne, ali da jednostavno, znači, ovaj, kao što sutra moraš, jel tako, ozbiljno na bojnom polju, stati prsima, okrenuti prema neprijatelju, džaba repnjača nazad igra i pomira se od straha, ali ti znaš da moraš naprijed. I Allah da će da tu stabili, jel tako? I znaš koji je grije bježanje zbunjog polja. E isto u ovoj oblasti... Znači čovjek mora da bude odvažan. I ovo se znači... O hitabetu... Ne može se baš sve precizo naučiti. Da kažem... E sad ima i nekakva, nek, nekakve formule... Pa uradiš ovako... Pa nakop... Pa, ne, ne. Nego to jednostavu da voliš... Allahi želešanuhu... I da znaš ove... Da zna, da zna od prilike ovaj alhotovate uribe ove znači opće neke smjernice da khatabe bude ozbilan da bude malo sjačim tonom da ovaj znači bude pošće, pošteđen nekakvi fiksni mesela objašnjavanja znači gdje ima ovaj gdje treba znači naučna predavanja vrijeme i tako dalje da se ne ode znači od akcenta na koji se treba staviti. Pažnja da se sad, znači, ne ode s jedne teme na drugu, tamo vamo i na kraju, ha, šta smo nogovorili, pa oto da je i došlo kažu, dobro je vazio, šta je vazio? Ne znamo šta je vazio. Ne, ne, mora biti poruka sa hudbe koja se može lako zapamti dvije, tri rečence, da se zna o čemu je bila hudba. Da bi je ti mogao nekim kratkim crtama prenijet nekome da se i ono koristi od toga ostavljamo znači hudbu i molimo Allah kao što ćemo jednog dana biti spremni da istećimo na brda i borimo se preti nevijednika, da budemo spremni da govorimo u ime Allah želeći sa tim samo da obavljamo vađi koji Allah naredio ne da proglasimo sebe pametnima nego jednostavno da govorimo, a čim dođu, znači učebniji, da znamo šta su urečenci. Da jednostavno, ne kažemo sad, e mora davati da trpi, neće neki ljudi. Kad su mladni muslimani startali na ovim prostorima, pođe nita da I mnogi su se odmah u startu prepali kao što i danas mnogi ljudi kad nas vide na avcama kažu ja vidi budala pa, pa znaju li oni da si bil nadnevni bil nadnevni pa znaju li oni da da se raspitivaju neki o njima ljudi znači već su znači poraženi i strah dobili nisu još nikako stali na noge kako treba I zbog toga, kao što je Allah Đelešanu pro, u prošlom periodu, kada se ovako radilo dao veliki peričevic. I mi smo u nemej sistemu, u ratu, kad su nam bilo medrese, imali samo jedan problem. Opjasniti praći znaju li se i kako ugast. Znači imamo taj problem da kažemo bratu, de, znaš li se i kada u ugast malo, pa olavšaj malo. sam, gdje god dođeš, vraća, samo vazi. samo pričaju islamu, znači, samo islam, samo ljepota islama, i to jednostavno, znači, ovaj, nikoga nisi morao plahu ubjeđivati, mu. znači, čim ode kući, on gleda, ko je žrtva da ga pozove, da mu priča, da mu objasni, I taj seberič je tada dobro vidio. Pa onda raziša jedan period, ljudi se tijeli da to nekako tu davu u neke kancelarije zabiju. I da to sve ide složbano, po memorandumima ovim i onim. Pa je, hvala Allahu, želimo Allah opet dao, znači danas gledamo, šehe Usuva, on je bio predmet našeg proučavanja i njegova dava do krupe. A onda kažemo, Subhanallah, pogledaj Allahove dogrote prema nama, sad je dao da vojska ide u javnu davu. Popeše, sautak. Podes... Zamislite, inšallah, doće dan, ja sam u to ubijeđen, da ćemo se jednom dogovoriti, da u istom momentu izađemo u sve gradove, barove ove federalne države, nekatolite. Je. Da jednostavno istom istom danu, u istom vremenu, Svaki džemat u džeporovi da izađe jednostavno u narod i da nametnemo ovim novinarima i ostalima, a i ljudima dobre namjere da jednostavno nametnemo temu pa nekada analiziraju ponovo. A mi ne želimo da se reklamiramo, mi želimo samo da jednostavno kažemo ljudi razmišljajte kuda to vi idete fa fas'abtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un zarnisidajte bas bez veze stvoreni uzalud da se nama nećete vratiti zato kažem ovaj doći taj dan i treba se u tom pogledu osvijestiti znači da smo mi Allah, svi daije a ope la yukallifu allahu nafsan illa wusaaha allah nikoga ne terači Preko njegovi mogućnost. Preko njegovi mogućnost. Ne možeš to nikako. Probo jednom pa pao Probo drugi put. Ukočio se polivalte. Dao sladke vode. Ne ide. Treći put. Razumiješ. Izgubio se skroz. Ne ide. Opet će nam mora donijeti nalaz da sve u redu sad. Da ponovo. Ide. Zašto praću? Ima džemat koji se zove džemat u teblih I vi znate Kod nije znači jedan od uvijeta U startu odmah moraš početi vaziti Danas si pristao i obukao turban i želabiju Ti si sutra vajz bez ozeđe sa nažinom Moraš se snalaziti sunce, mjesec, zvijezde Svedaj u sebe, oko sebe, pričaj nam oh, I to je dobro Problem je u tome što oni ne uče vjeru. Hvala Allaho mi se trudimo koliko toliko je, da mi spojimo dva dobra. Da govor naš bude utemeljen, da ne smimo pričati neke israelijate koji nisu utemeljeni, neke bajke. Čak nije dobro da ljudima nekada, koji se slabi uvjerili, da im pričamo puno o kerametima. Jer oni to ne mogu ova je, skontak pa mi trebamo, znači, kod nje pravilo ne možeš ti pristati da uđeš, ne, može, ne možeš jednostavno, znači ući u takav pokret, a da ti kaješ, ja ne da se bavim davom, ja što samo, da slušam, da ovo uvodim ali rekla mu sada posle ran čuvaj se tko bude dirao, nek ti Allah na pomoći Naš Zato kaže, mi svi trebamo inshallah. Ja sam govorio sve što sam Allah i vaš. Veleketu alejkum eselam. Nastavi malo hodbu po strani, idemo do bazara. Samo robovi koji ne strahuju progovori ti več istinu i predprepravljeno odavol. Je, znači postcanje, opominjanje. Znači jednostavno da ljude, ja čovjek je takav, kao kaže Kur'an, "Wadhkur Rabbaka idha naseet", Ispomeni gospodara koga zaboraviš. Znači čovjek može Allaha da zaboravi. I od da je čovjek i nazvan Insan što zaboravlja. Pa treba često da se sve na vrijeme znači pogotovo u nekim, ajda kažemo prilikama ljudi se okupili. Ima neka kika, ima neka ženitba, ima neka ženaza pa sad čekamo dok se to sve pripremi i tako dalje. Nećemo tuđi po duhanu ko što rade ovi ili pričati znači nekakve neutemenjene priče ili se ponažati kao da nismo ovaj, da tako u takvom obijentu. I zato kaže Hasan al Basri Wa kefal il meuti va iba I smrt je kao smrt, dovoljna kao vajz. Zato je na dženazi osnova da se šuti. Osim kad dođe, ne dovede se šta treba pručiti. Jer tvoja šutnja i razmišljanje i gledanje u tvoga baba koji je dojuče saterom jeo pio i pričao i sada jeo više ne može pričati. Ode nekuda tamo. Jer ti dok pričaš ne možeš ti detaljno o svim stvarima razmišljati. Zato što ti mozak je vezan, treba jeziku davati, ovaj, dinamiku da on prati ta slova, že se u radbocama po ustima, treba, znači, da o, čo, mozda se znači, jednostavno skoncentričuje neku priču, i ti sad ne mreš dok da priča, pri, misli tamo o nekakvim drugim nekim svojim obavezama. Tekad dok čovje zatveta, nekad čovje šuti, žena je to odmah pija, šta se zamišlja? Ona misli, pogotovo moje, misli ja vas zaošao nego lijevo, desno, naprijed, nažal. Jer žena je kao kaže Ajša radijallahu ta'ala anha jedni noći Poslanik sallallahu alejhi je spavao pored nje pa je dobio naredbu da moli za ehli Bekije pa je ušao ustao i otišao prema mezarucu i počeo da tovi Ajša potklada nema Allaha ako Poslanik saksao Prvo što je proletelo kroz lav uspavao me i otišao duboj <laughs> i ona odmako žena jel Ide u potragu za Allahom i poslanikom. Kad ga je našla, on dovi završio poslanik ali sallatu selam i pita je, ajša, ma še'nuki, šta je sad s tobom? Kale ti, ja rasulallah, inni fi še'n u ente fi še'n. Ja u svom še'nu, a ti u svom še'nu. Kaže, mene je ljubova radovara dovde. Ovo je moje stanje. A tebe su naredbe natjerale da dođi do tog stanja. I zato kažem, nekada šutnjov čovjek, i to je dokazano, čovjeka šuti, može da vidite kad šuti, čovjek samo može zaklijetati, sad ovo, sad ono, problemi, nešto tamo, ovam, i tad se može opuno puno stvari razmišljati. Zato vaz, to je svaka prilika, gdje se god može vaziti, gdje god znači vidiš da bi bilo korist da se nešto progovori, svakako, treba se prigovati. I tu, znači, može se koristiti takozvani tarhivo-tarhivo, donošenje radosne vijesti i zastrašivanje. I zato su poslanici poslani kao Shahidi u obeširan, u one djeva. Da budu cvjedoci, da donesu radosne vijesti i da opomenu. Pa zato Allah Želešanu je naredio da mi negdje moramo potrebiti tu jasnu opomenu. Pa pogledajte, u kući, u kući nema puno nekakve diplomatije, pa moljakaš, pa ovakvu. Iako se to može koristiti, tako se tu treba narediti. Prvenstveno narediš, a onda to malo razgališ. I zato Allah što je što naredio, poslanigo sam, Upozori svoje najbliže, znači upozori, sakupi i reci im kod sti. A u kući kaže, Uaimur ahle, kebussalatilo stavir Naredi čeladi svoj namaz i ustraje u tome. Naredi, vodite obna vašu u molitvi, oni su Naredi, Naredi čeladi svoj djeci namaz a oni u sedmoj godini. Naredi. Zato kaže Vaz svako može dati. Vaz je znači i ovo što mi radimo, kelimeto pajive i u tom vazu, znači shodno mentalitetu ljudi. Primjer radi kod arapa Nakon Korana i Sunneta, ako ne spomeneš u, u vazu, bar jedan šija, kažu Tanak. Fin vaz, kaže nešto fali. Jer oni, znači, posebno i to pjesništvo, znači, ovaj, onako i dobro i razbudi. Kod nas, primjer, radi, narod je kod nas, onako, veseljački narod. Dok imaš naroda koji su Onako, priveradi Albance, svi prave uzbiljno. I zato je kod nas se došlo nove prostore, kada je dotvorio ženu košipta, kao neka uzbiljnost. Takav narod. Imaš neki naroda koji su jednostavno onako iskušani sa snagom. Jemenci priveradi, oni su svi nekako pomehleni. Pa zato treba poznavati, znači, jednostavno ovaj stanje ljudi s kojima razgovaramo, I u tom se nekako prostoru znači ovaj naći pa i nešto govoriti. I tu kaže može da bude nešto što će ljude nakon razbuditi. Pa koji treba nekada i raspoložiti. Pitno je da se postigne cilj da jednostavno znači ljudi se okoristi. I imamo treću stvar, a to su Durusula ilmije Hrvatska. Znači, naučna predavanja. To je, da bi svatli ideš u školu. Da bi u školu, ne znaš, pitaš u štencu, šta je bilo za domaće zadaće? Ima to smisla? Ima učitelja, jel tako? Ili dođeš, pa se poprješ gornjene stolove, sjedeš. Ili, znači, ne obraćavaš pažu nikako, ne zapisuješ ništa. Pa znači, naučna predavanja, ona znači traži poseban vakant. Mazovi mogu poslije akšama, nema veze, aksumovni ljudi nije prevada, prevada, predada, predavač, on je mora čitav dan, gledovi negdje, pripremio drz. Pa će i malo, kao što radi Ebu Beklađa Zajeri u Medini, on je godinama držao, znači, predavanje izmeđe akšama jaci. I ovako priča, Eđe su... BEJN EL MAGLIBI VOL EŠA TEKUNU DZEMIJAN ENTUM EL EULIJA ovako priča sjedite kada je samo izbežača jacije i slušajte, desle, svi, svi ćete postati te vlije a oni je givčani dođe, malkant pak se kada je vlijao, on odmah znaš, joj vlija mašalna <laughs> što im reklo je sa me vlija ovaj jer i taj vakat kad čovjek sjedio godinama pa svaku noć ima predavanje ovaj Tako da kažem, vazovi, oni shodnog povodu. I dobro je, znači, mimo džume da bude, znači, bar jednu, dva, tri puta još srednično neki vaz. Ja posle nekog namaza, ja nakon nekim u nasabim, a pa klika, ženitba, dženaza, desilo se ovo, desilo se ono, pa da ljudi, ovo, ovaj, na određenu temu, a da budu, znači, čitav život, tako zvan, tu je zvan, tu spada znači ovaj razne teme iz ahlaka, teme iz rakajka, da se srca smekšaju znači o edebu, o znači ono što često imamo sve naći u lijanu sali, inu znači, da jednostavno čovjek se postiče stalno na, na činje dobri djela i imamo, kažemo, naučna predavanja naučna predavanja moraju i biti, znači menheđije Moraju se, znači, krenuti ovaj te oblasti obrađivati pa da čovjek polako znači da se ne dešava ako kad kod nas sad čujemo neki termin ali neko ga je stidno, pita šta to znači neko ovaj možda nešto malo nešto o tome zna i to tako ovaj prođe nas godina, godina, godina, godina i onda opet neko kaže marfu'a, šta je naukup, šta je I tako, zato se znači ova ova nauka ona se znači ono što je kod nas bilo o Mektebima samo treba napraviti Mekteb od 7 na 77 godinu. Jel tako? A ne do Elantara Kejife i dadneš hatmu islamu i ideš onda pop zvije ciste ne rakije i počinit sve največas zlodjela na Donjaluku i onda ponovo traži šta Ilmihal gdje je na regalu, gdje je za regalu, gdje za miši pojeli, ima likog traga od njega. Pa zato znači mi moramo imati ta naučna predavanja iz svi oblasti koje su nam potrebne da bi razumjeli dil onako kako treba. Pa da bude znači predavanja iz Akride Predavanja iz Fika. Predavanja iz Tepsira. Predavanja iz arabskog jezika. Predavanja znači iz Osolju Fika. Znači predavanja koja jednostavno obrađuju znači dinske teme naučno. I da mi u to se uklapamo onako kako je ambijent za ta predavanja. Znači Da tada budemo što prisutni, da zapisujemo ili da snimamo, da to ponavljamo, da smo raspoloženi, da nas neko izvede na ispite. I jednostavno tako se znači, tako se obražujemo. I evo ono što treba pod hitno, ono što treba sad znači, pod hitno pod hitno, u ovome našem džematu pokrenuti, ali ozbiljno, ozbiljno, ozbiljno, jeste učenje arapskog jezika na jednu najmanje dok smo živi. Timo da će se neko priključivati, treba iz Kao što smo sad od prilike, ječi vidimo, brata da ne zna suferu, daj ga da savlada. To je opak. Odmah otvornimo halku za to. Zašto arapski jezik? Zato što ćemo mi kroz arapski jezik otvoriti sva ova pitanja naučna. Ja da ćeš ti učenjem arapskog jezika obrađivati hadise, obrađivati ajete u kojima se znači nalaze mnogi hukmovi, mnoga šedijetska pravila i jednostavno ti ćeš tako, znači ovaj, s jednim metkom pogoditi više zećeva. I zbog toga, znači tu, draga moja braćo, zato Šeho-Lislam i mnogi drugi smatraju da je učenje arapskog jezika vađi brd. I vraćaju se na uslovskog pravilo, ono bez čega se ne može postići vađi, šta postaje vađim. Kao što je šart za namaz abdest, tako je za razumijevanje islama kako treba arapski jezik. Mi ćemo se potruditi da na naše učenje, znači, ne bude sa ciljem da budemo samo kulturni. I da se kaže, mi smo, znači, Šta si ti tražiš pameta, ti ne znaš koliko ja znam i tako Ali ja se ne bojim da. Mene mi to sve učimo zato što ovaj hoćemo da se približimo svom gospodaru taj način to je ibadet. A s druge strane to je znači razumevanje vjere. I kad mi naučimo arabski jezik, onda neće biti hase i huse u našem među. Onda ćemo izgovarati termine ispravno. Izgovarat ćemo Kur'an što je ispravnije. Izgovarat ćemo Sunne što je ispravnije. Jednostavno, ovaj, zato kažu da je Omer još radi Allahu tada anuhu, jer u Omera, ha, dvije velike civilizacije, prišla u Islam. I sad možete misli, dolaze Šamljani, dolaze Perzijanci u Medinu, i sva brkljači na svom jeziku ili brkljači na nekakvom povoljnom arapskom jeziku. Onako kako je nije ga dobro složio. Pa kažu da je Omer zabranjivao da se u poslaniku oj džami priča nekim drugim jezikom. Kao što ima učenjaka koji zabranjuju i smatri da to nije džajz, da se hutba drži na bilo kojem jeziku osim arapskom. Jer kažu to je namaz u kom je dozvona priča. Međutim, savremenjaci su vidjeli da je to Maslahatul Ame da je veća korist, da se znači razumije za strance, da oni znaju šta je rečeno. Ali evo da mi, znači, učimo arapski jezik i da smo u tom, znači, zagrijani kako bi trebali biti zagrijani, jednostavno mi bi, znači, došli na stepen, da bi dobrim dijelom razumijevali, ne bi se trebalo puno, znači, na hudbi govoriti bosanskim, Kao što je bilo na ovim prostorima, kaže da 15% bošnjaka su znali pisati arabicom. Dakle nije pao hilafet i Ataturk u Berlinu potpisao znači da uvodi latinicu. Rekli mu evropljani, ne možemo mi razumjeti kad budemo trgovali, vi našalate ovom arapskom, to mi ne možemo čitati. Eko ti moraš uzeti isto pismo kao imi evropljani, i onda mi znamo, I zato ti vidiš, da mi mnoge riječi koristimo evropske, one su tako ušle. Plac. I nabraje. Zato kažem, naučna predavanja bi mogli postići znači, na ovaj način, dok se ne ozbiljimo gdje god ima kakva medresa, gdje god ima neko da se, da kaže, ta ale uzdvojište ovamo na nešto učimo, požurite, Edite. Ostavite, znači, svoj dunjaluk, odite na Etehijat, sjedite i učite. Jer vidjeli smo kako je prenašan teksir. Bite lepki. nije to moglo ako usputi, nešto čuoj, to je znači i bila muđale sa godinama. Ljudi sjedili i učili. E imaju za pomoć, a vidite kakav narod imamo. Da nekada se neki ljudi ponašaju ko karavlasine kakvi. Da jednostavno, da i eritira kad te vidi kao muslimana. Da si go prošao u kroz krupu, možda bi aplauz dobio. Ali dođeš kao musliman i vidiš samo se ljudi ko naglas da se izjasni, onda se dira laktom. vidi i ko je volki? Otkud sad bahoši? Ja. Zato kaže, braću, da ovo je od prilike ta nekakva podjela i zato mi hoćemo uz Allahom pomoći da se Znači, suočimo sa svim ovim segmentima. Da učimo, da vazimo i da držimo hudbe. I, nemojte se animalo, znači, ovaj, ponižavati tom pogledu, pomalovažavati, mi smo, alhamdulillah, na dobrom putu. Znači, čitamo i moramo čitat. Imamo, znači, ljude koji znaju bolje od nas, ako neđe že zaglavimo ili šta ja znam, nešto pogrešno shvatimo da nas popravi, ali jednostavno mi moramo proizvesti novi kadar. Pa što mi kasni koga vidimo da je stvarno, znači, ovaj, talenat i da se trudi ako treba katapult, izbaciti ga malo misl, izbaciti da malo, gdje, bude, gdje nam se neće vratiti, što se boriti. Mi ga financirali, dođe i kaže, znaš šta, pa nema veće zavude u kojoj se vi nalazite. Evo tako. Zato, kaže, draga doću, mi se moramo potruditi, imamo našu djecu, evo, koja nam dolazi, koja nas stižu, tako da moramo, znači, jednostavno, i ovo je još jedan poziv svima nama. Da mi moramo imati svoje meseđide, da mi moramo na svoja sela, mi moramo imati svoje adijente jel tako i sada ja ima od deset stranika koji živi, mi bi tako svaki dan nešto tabirati uzeti neku knjigu pa svaki dan po jednu meselu ili zarepskog ili ovoj polako ti došo ovde već deseti poruka došlo, račaj se možete onaj nego vode da još drugu dovedeš pa ne ide nam to u prilog znači, obaveze su, daleko se, i tako dalje, ali, znači, i pored toga, braću, dok ne dođemo na taj nivou, znači, sramota je, sramota, da braća imaju mesiđive, a da unima znači, se samo sastaju zbog džume, Allahumme, i pet vakad namaza, ako se slučajno kog, prisjeti da bi trebao doći tu, i onda čekaju nekakve specijalne daje da im bahnu pa bi se onda oni okupili da im održe neki vas kakav je to svemeđski brod pita vas otvor Bukhariju i nas koliko nas ima u džematu tu svaki se dan sastajemo i za jedan odeđen period dajpre čitamo tako muslima tako druge knjige kakav je to svemeđski brod da vi posle sabaha Ostanemo da je mozak najfriški i odmoren pa uznemo po jedno pravilo teživijskog primaradi. Onda sjednemo u halki i zajednički tako proučimo snijetom podučavanja. Proučimo koran, čitamo prevod, znači pamtimo i taj prevod da znamo. Ovaj, treba će nam to kad se budemo obraćani ljudima, treba za zanati same. Tako da ni, znači sami sebe trebamo dobro izorganizirati. Znači, Letla, za koje kraže mnogo toga a najmano istina istinski naslednici jeba vesnika koje nebožete čuški sa sa mnogo sa mnogo hej hej hej robu ila miliki safwan yaboush el hag alay yaboush el hag alayan krimi stazon favo bi el miliki يا مسلم خلص بغداد انعلو جو صفوية اجرى للجواص طاوات اجرى للجواص طاوات كسر خلوة لله اجتر رفض البالية اجتر رفض البالية الهاوة والكافر لا تتهاوة جفل امريكي صحواً اعطاش الحق علي اعطاش الحق علي <تصفيق> ونحن اهل السنة اجادتنا ومننا ومننا وعلى الارض الفالية ونور الجيش الاسلامي في مقوة لغاني za stanje islama i muslimana i još много mnogo toga zato nas posjetite www.pautav.com soba put gled koje ne strahuju progovoriti liječ istine pred nepravednim vladarom طوال <moguća> naslednici الاعلام koje ne možete čuti sa novotarski nego samo sa sinetskih lidera Allah Soba yadlil min patchaf.alt.patchakombo يا ضوش الحق علي يا ضوش الحق علي